Në emrinë Allahut dhe gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Në qëdë këna fi Jusufa wa ikhwati hi ajatun lisa ilin Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëlezerve të ti, ka shumë mësime Inna lhamdëllillah, në ahmaduhu, në sajinuhu, në stafiruhu -sa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 Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Vashërru wa lëmuri muhdethatu ha O kullu muhdethetin bida O kullu bidratin dolale O kullu dolaletin finnar Vashëdon historia E Jusufit aleyhisselam I cile e kaloj Përvimin e par Ose përvimin e dytë me sukses Përvimin e par ishte që rënë pus Përvimin e dytë ishte me gruan Me gruan e ministrit Me gruan ati personit i cili ishe ku i dhejësur për ta Për Jusufin Gja gjithë kos që në momenti kura je bleu dhejër i natë sekund Më pas sotë Allahu subhanu wa ta'ala Thumma bedalahum min ba'di ma ra'u l'ajati le jesë gjunun në hu hattahin Më pas ata menduan Dhe më thënë ministri Osa i cili kështë e bjësuar Jusufin Menduan që të burgosin e të për disa ko, pa ku vizuar, ko e pa ku vizuar, në basi i panë argumentet e qarta, dhe arsua përse vendosën të burgosin, ishte që të largohesha akuza nga gruja e ministrit, që të thuështë njëzë u burgoshe përsa ishe faktori, ndë më thënë burg i pa drejtë, pa drejtës i qartë, Duk e qene i pasër dhe në basi i panë të gjithë argumentet të cilat vërtetojnë Se Jusuf ishte i pasër dhe grua e ministrit ishte ajo e cilë e ishte gjytë në të gabim Ata vendosën të burgosin Jusufin vetëm për të pastruar e të grua në ministrit Dhe që të haroj si qështje Dhe nuk ka parë historia Nuk ka parë historia dhe asë nuk ka për të parë historia njëri më i lart i cili ka përjuar burgun për vetë Yusufit alayhiselam Yusufi alayhiselam është njeriu më i lart i cili është burgosur për disa vite me radh pa drejtësisht dhe burgimi i tij është ngushëllim për çdo besimtar i cili burgoset pa drejtësisht burgoset sepse ka thënë që Allahu është Zoti vetëm që e meriton të adhurohet Apo sepse nuk ka planuar që të bëjë moralitet, apo sepse nuk ka planuar të mohojë Allahun më radh. Ngushëllim për gjithë këta është Yusufi alayhis salam. Edhe ai burg për të nuk ishte sherr, për të po ishte hajer i madh për të sepse Allahu i madhëruar mbasti e ngritë atë shumë lart. Edhe në në sajë të durimit që bën të, Allahu ia shpëbleu atë në dynjë dhe në jetë. Edhe të shpëblim të madhë që e fitohë Jusufi nga durimi që bërë në burg, në do të ta fitohë dhe nëse nuk do ishte fu të në burg E fu si në burg, robi në Allahot, njeri u në dashur të Allahot, subhanu e taala, padresisht Që të mos mëndoj njeri dhe mos i shkojnë dhe me njeri u që a i që hënë burg, është dënuar për Allahot A i mund të dënuar për njezve Për e qafireve, për e munafikve, për njërëve të njëzët të këqini, për a i të kalashin lartë. Edhe burgimi nuk do të thot që e jesh njëri i keqë. Ja, uka keni shemullin e Jusufit, edhe se shemullin e Jusufit ka pasur në historinë një islamë, sa të duash. E për e tyre ka qenë Ima Mahmendi, e për e tyre ka në qenë shumë djetartie, ndërta adhe sheshtë njësaj minu të e mi, i cili ka vdhegë unë burg. I Për rreth një vit e gjysë dhe kanë torturuar në djelë në mojnë e Ramazanit. Masa munafikët mund të gëzorë, në thonë ja, dënimi. Por, ata nuk dimë për fundimin. Sepse allojnë më dëruar, këta njëres të cilët i cilë sporvën të reformen, fundfarën nga lartë, a i shumë se nuk i të sënën dhe të më askush. Që që ata nuk kërin të kuptën dëtë që më anë të këtyrë dhe përëj që bëjnë kundejt besimtarve, ata vetëm se i ngrejnë ata lardë në dyjarën e jetë. Por kushti vetëm është dhe voçmëria dhe durimi. është një kushti përbërë, për e dhe voçmërisë dhe durimit nëse e njeri u e kaktët të kushtë dhe e personet të gjatë gjithë kohës povësti, Allah subhanu e ta ale ngrejnë të lardë. Përëntim për Allah, nuk thujut përëntimi Allah. Ali salatu wassalam Shahun burgosit prej tij një person krejt tjetër, jo si njerëzit e tjerë të cilët burgosheshin për krime, burgosën për budalliq që kishin bërë në jetën e tyre më radh. E ndërta hyn edhe dy djem të rinj. Wa dakhal ma'ahu sidna fatayan. Hynën me të në burg dy djem, qoftë Allah subhanahu wa taala. Edhe kur e pan Jusufin se sa njerëj i zgjuar ishte, si fliste Mund të dukshi që nga pamjeti që ishte njëri mirë dhe jo njëri keq, ata menduan se prej tij mund nxjerrin hajr. Edhe than, i thon të dyu Yusufit alayhis salam, ne kemi parë nga një ëndër. Edhe tregoni i pari thotë kam parë në ëndër, sikur po shtrydhja rrush, po sikur po shtrydhja rrush, ne po e bëja ver për të pirë. Kuse tjetri i tha, kurse un po ash në ëndër sikur kisha buk, një copë bukë me kokën time dhe vinin zogt hanin për ai sej bukës edhe i thon Josufit na tregoj çfarë shpjegim këto ëndrra se ne të shohim që ti je njeriu i mirë. Domthon presin brejtë që ti mund të dish më shpjegojë ëndrra. Dukët njëu që në fytyrën e tij që është njeriu i mirë për i Allahut subhanuhu teala. Atë u tha Josufit alayhis salam, "Do t'ua shpjegoj ëndrat përpara se të vijë ushimi, por prisin ushimin të vinte. Përpara se të vijë ushimi do ta shpjegoj, sepse kjo është një dëjë që më ka dhuruar Allahu subhanuhu teala." Por para saj un dëshiroj të u flas ju për këtë çështje. Ësfrytzoi Yusufi Alayhiselam kërkesën që bën ata, ësfrytzoi për të bërë aty davë për të ftuar ata tek e vërteta. Edhe u thot atyre, un jam larg prej besimit atyre të atyre njerëzve të cilët e kanë mohuar Allahun edhe dhe nuk e besojnë botën tjetër. Domethën O thot çok vet vet që besimi im nuk është besimi i atyre njerëzve ose si besimi i atyre njerëzve që nuk e besojnë Zotin siç duhet. Besimi im nuk është si besimi i atyre të cilët e mohojnë Zotin ose mohojnë një prej urdhrave të ti, Tij ose përcilseve të ti, Tij ose premrave të ti, Tij ose mohojnë çështjet që ka treguar Allahu subhanahu wa taala, nuk është besimi im i imi tillë thot. Dhe besimi im gjithashtu nuk është besim si besimi i atyre të cilët e mohojnë botën tjetër. Në më thënë Jusufja beson të Allahun Si që kështë ordrua Allahu Edhe beson të gjithështu dhe botën tjetër Beson të në gjënet Beson të në gjëhnem Beson të në botën mazdekes Pas ta i thotë atyre Unë kam djekur fejnë e babalarve të mi Ibrahimit Ishakut edhe Jakubit Alehimus Salam Këta djitë kanë qënë babalarve të ti Jakub është babajti Ishakut gjushit ti Edhe Ibrahim është të gjushit ti Allahu Pa që Allah që fmitat gjith Pasaj u thotë atyre Nuk në të konë ne t'i bëjmë shokë Allah Subhanu e ta'ala Por du të reguar që shokëvënjë Ndaj Allah të është gjë me rënd Dhe përna i kur filloj u foli u foli Por gjënë më të rëndë që bëjmë njerëz Që është shirku I bëjmë Allah të shokë Që është shirku Shirku vlezër është Që ti Ti shokëroshë Allah dhikë tjetër Në një për i gjëve që i takojnë Vetëm Allah në madhëruar Vetëm a i është kryuës, funizuës Dëbi dhe dëmpruës Vetëm a i ka të drejtë Të urdojë dhe të ndalojë kryesat Të të tjilë ka kryuar vetëm vetë Dhe vetëm ropërit e ti Dhe të askuj tjetër Këto e në veprime të allaut Dhe neve e kemi përdo ty Që ta njësojmë Allah në madhëruar Në gjithë të veprime duke besuar se gjithë e të gjera i takojnë dhe të, të malonë më dhërua dhe nëse dikush për e nesh ose dikush kush do qoft besojnë se një për i të gjera dhe i takojnë dikush tjetë për qëllot krimi, funizimi dame do bia i ka ndohë dikush tjetë për qëllot dhe ka të drejt të urdhrojt të, të krijesët dhe ti dikush tjetë për qëllot a i ka bërë shokë këllot më dhurim gjithashtu ta njësoj malonë dhe në lutjet tona, adhurimin ton, namazin ton, agjërimin ton vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse ne e dedikojmë këtë adhurim edhe diku tjetër për Allahut, atëherë kemi bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Kto janë disa ide kryesore të shirkut për të cilat u thotë Yusufi alayhis salam shokve të tij në Burg. Pastaj mbas i u thotë atyre që feja e vërtetë është që s'do ti bësh shok Allahut, ndërimi me të gjitha kuptimet e shokvënis si që përmendën, u thotë Ja sahibi signi arbabun mutafarriquna khayrun am allahul wahidul qahhar o shorte burgut arbabun mutafarriquna khayr ash më mirë që ne të marrim Zotrën të shpëndar apo të kemi vetëm Allahun si Zot el wahidul qahhar që është vetëm edhe në shtruesi çdo gjë e që kanë shtruar çdo gjë po vepuar në shtrimit të një çdo gjë kush është më mirë shumë Zotra Apo vetëm një që i kanë nështruar gjithë universin Edhe shikoni se që farë fjale për dorë Jusuf e lejtë selam Thotë arbab Fjale arbab, më gjurë arba, në rabbe është shumë si fjales rab është shumë si fjales rab Edhe rab Do të thotë zot Ose zotëri Që zotërëndi shka Në kuptimi gjusor Dhe Kuptimi është që Allah subhanu e ta ala Dhe është rratë sepse a i ka kryuar, a i furnizon, a i ka të drejt të vendos ligje, të urdhroj edhe t'i ndaloj kryeset që i ka kryuar dhe t'a i Nuk ka drejt ndër hy kush të kryeset Allah të të do të të tërë mubin një urdhavet mi dhe jo urdhavet zotit toj Sepse as kush nuk, nuk i ka kryuar kryeset dhe as kush nuk u bëndëm e do bje të, të e pale e në Allahut Edhe as kush nuk i furnizon dhe nuk i deset për ta përve që Allah subhanu e ta ala Shikoni ku është dadhimin në më fjallet Ilah dhe Rab Rab, thamë dhe të të zotrosh Kurse Ilah dhe të të adhroash Të të nështrohen Në më dhenë të të, të lutën njëzit ty Të të lutën njëzit Ose të të bjen seqde Nëse ke një statuj për para Edhe shikon një person I cili bën seqe Se, se statuj Ose so i lutët asaj Thuat që ky e ka bërë të statuj Ilah Ilah Dhe më thënë e ka adhuruar Nuk thua që ka bërë rab Sepse Rab dhe thot Që a i Të besoj Që kjo statu i urdhën Dhe ka të drejt të urdhën dhe ndaloj Dhe këta se besoj një mushik të mekës Që që bërë dalimin në e fjeles ilah dhe rab Allahu sëmëhane tala Kër është drejtojnë mushik të mekës Dhe ka të regojnë fjel të tyre Ka thënë që ata i qunë një statu e të tyre Alihe Shumë si fjales ilah Që do të dëfot të adhuruar Idhuj që adhuruashin Dhe nuk i ka nëquitur të statuja Arbab Kur shë dalimi? Kjo do të kuptua se shumë rëndësishme Dalimi është Sepse alihe që uan ato të cilet Ato statuje që një i lutet Kur se Arbab që uan ata njez Të cilet i urdhër njezi Dhe i ndëlojmë në këndështime Urdhër të Allahot Në të kunërt, Allah më dhe uri ka i quajtur për i fëtërin që fudë dhe kështë e Arbabë të cilët i urdhëroni njëzit me atë që i kishë ndaluar Allah dhe i ndaloni me atë që i kishë urdhëroni Allah subhanohet t'ala. Përne Alihe është diska edhe Arbabë është diska tjetër. Arbabë do të thotë, shumë se si fjallisë Rabë, do të thotë që një person të pretendoj se ka të drejtë të vendosë ligje dhe t'i ndaloj njëzit në atë që i pëlqenë at Edhe Yusufi alayhis salam, udhëtorë a janë mirë të kemi shumë zotra që njëri thotë kjo është halal, kjo është haram, ti thotë kjo është me krok, kjo është mustahab. Domethënë të rrëhiqni ju po hundës. Sa herë ndryshon një zot, devini zot tjetër, i thotë njëri thonë spara, vjen zoti tjetër mosi thotë as mba. Njëri t'i masë zot ulo, vjen t'i ngren në këmbë. Domethënë luajnë me njerëzit si dëshiron ata. Këta janë zotrat që e urdhëron njeriu. Pande dha Allah subhanahu wa taala fjala arbab, ka përmendur në Kur'an vetëm katër herë gjithsej. Vetëm katër herë është përmendur fjala arbab në Kur'an. Dy herë në Surën Imran, një herë në Surën Toba dhe një herë në Surën Yusuf. Të dyja herët që është përmendur në Surën Al-Imran fjala arbab, është përmendur në lidhje me të krishterët. Wa la ya'takhidh arbabun a'baba arbaba min dunillahi. Dhe mos e marrim ne njëri tjetrin arbab zotër përveç Allahut. Ku janë drejtuar? يا كل اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك بشيء ولا نتخذ باطنا باطنا رببا بعض من دون الله ثوي او يونديكسد لبريت اي يني تيكني فاله بباشك تش مسا ذور مسكن تيت بون شاء الله مسيبم دي شوكه مسي مارم ني ريتيتري زوتر بون شاء اللهت جيتو اشتو لي هيات يتري بون مو باشت Wa <të> me po po la ya'muruqum an tattakhudhu al-mala'ikata wa an-nabiyina arbaba. Nuku urdhun Allah juve qe ju ti marrni me lajë dhe os profetët zotra. Ku ti drejtohet po krishterëve. Gjithashtu do nsuen tobe, u drejtohet po krishterëve. Foth itakhadhu ahbaru merhbanum arbaba min dunillahi. Ata yudban, i bën dietatën e tyre dhe mujjet e tyre zotra për veçanëllot. A të çdo thot kjo lloj gjeje? Po tashikosh në trea vëndët që përmendën. Përveçus Yusuf i ka përmendë Allahu fjalën arbab për krishterët. Çfarë i duhet t'i kam pasë bur krishterët? Përveç Isa i salam, çfarë besoni prisin? Çfarë besonë ata? Çfarë probleme kanë pasur ata? Po tashikosh të gjej ka shpjeguar vet profeti sallallahu alejhi salam kur i ka lexuar Ade ibn -i Hatim, i cili kishte qenë krishter mbrapa dhe hyrën në Islam. Edhe i lexoi jaetin ku arnorën syën tobe, që thotë Allahu më dhua, ata i bën Dhe pa dorëtyrë mundje ty zotër veçollau ti tha djim na ha ti më dërguar Allah më nuk i bëm zotër nuk i dhëm apo nuk u bëm sërç dëtyre nuk u bëm sërç djetave tan i tha profeti sallallahu alejhi wasallam a nuk ua bënin hawallin haram edhe ju thoshit po ashtu është edhe ua bënin haramin hawall dhe ju thoshit po ashtu është si për shemb po themun për shemb nga fjajon si më tani një person vetë thon alkoholi është halal nikjo Allahu e bëham ti thua po kështu është domethënë ti ke marrë të zot Sëpse zotë i thotë është haram, kjo i thotë është halal Ti binë është kjo i thotë është halal Ti ka i quëtë atë zotë përveçë Allah E kundërta, Allah e ka, le, ka lejuar martesën Edhe vjenë murgër e thotë martesa është haram E ti thotë po haram është E ke quëtë atë zotë përveçë Allah Kjo i quëtë shirkën në bindje Edhe shirkën në bindje vleze ka qërë një për i dukurive të dukshme Në kohën e Yusufit alayhiselam, prandaj Yusuf alayhiselam u votë dyre. Kush është më e mira? Ata u dhërojnë dhe të ndiqnin ato zotrat të cilët njëri i urdhron për diçka, tjetri për diçka tjetër, njëri parash tjetrin majtë, tjetri lart, tjetri poshtë, apo vetëm Zoti i cili ju ka në dorë deri në momentin e fundit të jetës tuaj dhe mosdekës tuaj? Kush më e mira? Ya ja sahibe sidni a arbab mutafarquna khair am illahu alwahid alqahar? o shok të burgut a zotra përveqë Allahu të e më të mirë apo vetëm Allahu i vetën së nduës dhe nështruës i gjithë shkaje më të abudu në minduni illa esmanë sa mejtë mua antë mua e bëhë ku më nëzën Allahu bëjamin sultan ju nuk ka dhëroni përveqë Allahu vetëm se ema që i kene vendosë ju vetë Allahu nuk ka zëbritur për to nuk ka zëbritur për to argumente edhe adhurimi është Sikurse ti bën sër çdo dikujt që është adhurim, gjithashtu do të bindesh dikujt në atë që ka ndaluar Allahu, kjo është adhurim. Allahu thotë mishi deri të është haram, ti thua se Allahu, edhe vjen te të thot po hallallsh, ai ka bërë ty Zot që të zhbindë në këtë lloj, në këtë lloj hallalliku që ka bërë Allahu haram dhe në kundër në njëta gjësh. Kjo kë quhet adhurim gjithashtu. Ti bindesh Allahut është adhurim, dhe ti bindesh dikujt tjetër për veçorë mot nga atë që ka ndaluar Allahu kjo është një lloj idhujtarie dhe një lloj adhurimit të cilin e ka ndaluar Allahu dhe e ka quajtur shirk për cinën e Flet Yusufi alayhiselam tu. Pastaj i thot Yusufi alayhiselam shoqveti inil hukmu illa lillah dhe sqaron tëmam çështjen. Mbas i u thotë atyre të të që ku kujt i takon që të bindë vetëm Allahu vetëm apo shumë zotrave që urdhërojnë çdo kush thot inil hukmu illa lillah. Ju kimin dhe drejta përgjykuen dhe me të krijesave i takon dhe të më Allahut. Amara Allah ta'budu illa ija. A i ka urdhërua që ju mos adhërua një askant jetër për është, dhe më dhe mos të bindën një askujt jetër për versë ati. Dhali ke të dinu në qajmu, lakin në këtë thërë nësila i alemun. Kjo është feje drejt për shumit se njerës dhe nuk e kuptojnë. Nuk e dinë, dhe normalisht nuk e dinë se pësa ta, Nuk e kanë dëgjuar ose e kanë dëgjuar dhe nuk e kanë vënë veshin asë gjëje. Pastaj Yusuf fjalë selam fillon dhe u shpjegon atyre ëndrrën, ëndrrat që kanë parë. Edhe i thot atyre, njëri prej ju të dysh do dalë nga burgu edhe dhe do shkojë ti të shërbejë zotrisë të mbretit. Do të shërbejë atë duke verë, të në dhe i dhënë verë, funë të bëjë shëbotori mbretit. Kurse tjetrin do ta kryqëzojnë Edhe do shkojnë shpendët dhe do hanë për kokës tij. Ky është shpjegimi i saktë ëndrrës. Pastaj u thot kudhi el amru alladhi fi tastaftiyan, mbaroi çështën që përcin ju pyesni. Mbas dje u shkeroi kuptimin e ëndrrës, u tha që kjo çështje është mbaruar tek Allahu dhe ajo do ndodhë siç po u them unë. Do ndodhë siç po u them unë. Ëm vërtet ashtu ndodh. Njërin e nxjerr nga burgu dhe bëhet shërbëtori i mbretit, kurse tjetrin e krujëzojnë edhe e lendë varur edhe vinë zojtë edhe hamë prej kokës të i Pasta Jusufi a.s. i drejtohet ati që mëndonë se kjo do shpëtonte edhe i thot kur të shkosh të këmbreti kujtoja problemin tim edhe pa drejtsin që më kam bërë mua me shpres sa i do të kuptoj problemin që më shbërë që të nëzjerri edhe të shpëtoj prej burgut Mëpo kur dën shërbëtori e harron Far Yusufun Alayhis salam dhe harrohet pas dynjas, e bën shejtani gjithë harroi dhe qëndron Yusufi në, në, në burg rreth 7 vjet. Funddietaret Falebi the fisijin bi dha asinin, qëndron në burg, Falebi dha junarabe, përfshin numrin nga 3 deri tek 9. E pasaktuar ka qenë disa dietar kanë ndëtur në burg Yusuf Alayhis salam 7 vjet. 7 vjet në burg për çfarë? Për azgje. Dhe të në përfaktin sepse a i donë të tishtë e i ruajtur dhe i ndershëm Mirë po kyrë saktimi Allahot Dhe kush kënajën më të saktimin Allahot Allahu është problemet të engrej lartë të të ndunja dhe nahiret Dhe kush nuk kënajën më të saktimin Allahot Allahu zëmërot për ti Dhe dënimi për të është në dunja Dhe dënimi gjithashtu është dhe në botën tjetër Nusë Allahon e madhërurët në bëjtë të kënajën më të sakt Elhamdulillah, wa salatu wa salamu anë rasulillah, wa ala alihi, wa sahbih i gjemërin, në basi kalojnë, rëth 7 vjet nga burgimi Jusufit a.s. Atër, si edhe Allah, me, me urëtësin e ti, si edhe saktimin dhe momenti që Jusufit do dali me kokën lard nga burgu, mëndonjë një pak 7 vjet nuk e në shaka, 7 vjet nuk e në shaka, tërish në idhom, 7 vjet pa të dalë fare, mëndonjë si kur ti ishte 7 dit Për vetë faktin që nuk të të regohet Se sa të rrish Kjo është e rënd 7 dit Të fusim brandhën Nuk, nuk e përta marrëve si kur të, të dalësh nuk, nuk e dim Allah e di si kur të dalësh Po 7 muaj Po 7 vjet Normalit që e shumë rëndë Dhe ka nevoj për durim shumë math Dhe Jusufi a.s. E, e pati këtë durim dhe e kaloj këtë Dhe e së provo me sukses Mas i kalojnë 7 vjet Mbrejti Mbrejti e Egyptit Shikon në ëndër sikur ishte në një fushë dhe i shikon 7 lopë të shëndosha. Edhe për brityre 7 kallinj gruri të mirë, të pjekur, të zverdhur. Dhe shikon pastaj sikur vin 7 lopë të dota, edhe i han këto lopë të shëndosha. Do të thotë për çuditë, do të thonë ndodhe kundër ta që lopët e shëndosha janë më të forta. Shkojnë në të dopta, hanë në hanën e Sansosha dhe shikon gjithashtu për bri lopëve të dopta, 7 kallinj të tharë, 7 kallinj gril të tharë. Edhe atëherë i mbledh të gjithë njerëzit e lart, pushtetit e tij dhe u thot të atyre, kam parë këtë ëndër, kush m'ajp shpjegimin e saj? Ne botë nuk dinim ta shpjegonë ëndër dhe kjo është mirësia e Allahut, sepse Allahu donte ta t'ia jepte të holi mirësi e Yusufut alayhis salam në ta grinda të lart. Dhe Jusuf, Vitali, Selandu, të të i thon këto janë Ja një ëndër pa vlerë thonë. Por edhe sikur të jetë vërtetë, ne nuk dimë të shpjegojmë fond. Atëherë kujtohet shërbëtori i mbretit i, i cili kishte qenë me Yusufun Alayhis salam dhe i dha shpjegimin ëndrës së vet. Yusufi Alayhis salam dhe tha: Unë do po po ta shpjegoj ëndrrën, por më njohtni tek Yusufi. Atëherë shkon te Yusufi Alayhis salam me 7 ditësh. Mendopotrisë që ndonjë prej nesh, i thoshte botë ku isha 10. Tashë kujtohet vetë që kishte nevojë edhe tek unë. Ja, Së përhanë dhe Jusuf vëllë e salam U të rëgu e i mirë, e bu dhe pritim me mirësi Dhe i adha, i adha kuptimit direkt Pa i thonë një unë sajë Kuptim pa të dalë që këtu I thotë, o Jusuf O ti njëri i mirë Jusuf, e ju hësë diku Efti naf be i sebe i bekarat O Jusuf, o ti njëri i mirë Ti njëri i devoqëm Na jebë neve fëtëva Për këta andre që ka parë mbreti Dhe ja të rëgonë andre Ate i thotë Jusuf ja, të mbilni, thëjë mbëjti që të mbilni në 7 vjetë, sa më shumë gruër, thëndë. Sepse është janë vite, begatie, boliku, në të cilën hëdë Allah ushi dhe mbinë, bimsia me shumicë. Sepse mbas të të të dhëvinë 7 vjetë, thëtësire shumë të mdhaja, në të cilën do, do zhdu këtë bimsia dhe nuk do mbi, do të gjë. Thotë, do mbi në 7 vjetë, Edhe do hani prej këtyre shumë pak shumisë që do t'ju arojnë në kallin për ta ruajtur për, për ta ruetur për vitet e thotësirës. Pastaj mbashtyre do vinë shto vitet këto thotësir, në të cilet edhe sikur të mbillni nuk mbinjë. Edhe do hani këtë që keni ruetur për shtat vitet e para. Përveç një paketë të cilën do ta lini për në fund, edhe mbashtyre vjen një vit i cili është viti bollikut, në cinën do hedhë Allahu shiun dhe Allah shion, do bjerë begatinë e tij. Shikoni shfar shpigimit buku i da ju sufi andrës, shpigim i sak, në qim përqin, se pësa ishe profet, edhe i shëdhuru Allah kuptimin dhe shpigimin andrëve. I shpigoj 7 lopët të shëndosha me 7 vitet e begatis. Në gjithë dhe lopë me i vit. 7 lopë dhe më dhe më dhe 7 vit. Të shëndosha dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Edhe lidhja me të kallin dhe lopën ishte sepse lopët janë ato me anë të së cilës i përdorën njerëzit atë për të mbjellë tokën. Kurse në të kundërt, 70 dopta, nuk kanë fuqinë të marrën vetën e tyre dhe nuk mbjellin tokën. Dhe kundrejt tyre është të kallin, të thaat, domosdën që nuk do mbiet, nuk do mbijn do dot dhe nuk do ket begatin be, be, be tonë. Edhe fakti që i hëngën këto të, të shëndoshat tregon domosdën që do, më në mënyrë, do largohet kjo begati dhe do do përdoren këto në vitet e vëshërsisë. Një për nëndër nuk të regohet se shpa do ndodhi ma 7 vjetëve të vështirësis Por Jusufi e ku përtoj të legje nga vetë fakti që mbas vështirësis vjen në cimi Edhe nga fakti që nëndër nuk të regohet që mbas të vjetëve ka më vështirësi E pandej u tha që mbas të 7 vjetëve do vjen një vit në cilin njerëzit Do shtrydhin lëngu në futa dhe dhe dhe pina dhe dhe mëndoket shumë begati për Allah s.w.t. Atëher i thot mbreti shkon shërbëtori dhe ia tregon mbretit kështu, kështu, kështu dhe mbreti ishte shumë interesu, atë i interesuar ta merrte vetë shokuptimin që ishte kaëndër sepse i dukshë që ishte ëndër e madhe. I thotë mbreti Qalal وقال الملك اتوني به. Tha mbreti mos sillni këtu Jusufin. Atëherë vjen dërgon një person te Jusufi, i thotë kërkon mbreti. I, I thotë Jusufi, jo nuk dal. Thosës para dha 70 ditë dhe pa nuk dal. Thotë profetul selam Sigur tisha unë dhët Ndë dhile me prapëthet Profetis F.S. Një pojë suftë të rëgushme durshëm Dhe nuk doli tha, Nuk dalë dhejë sa me mua Dhejë sa me mua të dalë dhe nderi imi pasër Nuk dalë dhejë sa me mua Dhejë sa me mua të dalë dhe nderi imi pasër Nuk ka Unë kam qëni ndershëm Dhe dalë vetëm e në kohë në nartë Nuk du të di si kur gjithdes këtur Nuk më bëtë vonë Vetëm se të dalë i më dëru Atër, shkon dhe dhe dhe thre gjithë, dhe gratë që këshin qënë prezendë me zhëllisin që u pënduartë. Edhe i pyjtë atyre, i thosishte që është e ju më Yusufin, dhëtë. I thonë nga të kulë në hasha lillai, ma alim në alej minsu. I thonë, Allah është i pasë për shdojtë me të nuk dim për Yusufin, nuk dim për Yusufin, nuk dim për bërë si të keqe. Atër, fletë gruëja mbretë të zvetë, gruëja ministrë të zvetë d Kale ti matu l'azizi l'ana Hasë hasë al haku Anë rawat tu anë nësi Tho të shihu shfa që vërteta Unë nëftova të për të këvete i me Unë isha e që eftova Edhe a i është për i të vërtet Dhe shikoni si e nëzirë Allah vërtet në shesh Enë nëzirë Allah vërtet në shesh Dhe pas disa vitere Po e ka nevoj që të bendurim Dhe të regomit dhe voqëm Dhe uaj dhe ta nëzirë Allah vërtet në shesh dhe do t'i api shdo kujta të që meritam, por ka nevoj që një t'i t'i sigurët në përëntimin e omaot, e të regodit dhe voqëm dhe gojnë në gjënarët t'i shemën në një për njëzit, në fënë t'i. O in në <të> hula minës sadiqin, do në nga gruja e saj që akuzoj, nga gruja, nga gruja e saj që akuzoj, do një fjallë e vërtet, dhe tha e i është për të vërtet dhe nuk ka basi gjithë keqe. Pasai thot Yusuf alayhis salam ذلك ليعلم انني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. Bëra gjithçka thot Yusuf alayhis salam, bëra gjithë këtë ballë paqim tani, që ta dimë ministri që unë nuk e kam tradhtuar atë dhe sepse Allah më dhëruan nuk i jep sukses tradhtarve. Qunë me pa thot Yusuf nuk e kam tradhtuar. Për gjithë nderin që ka bërë gjithë, që gjithë kohë, të gjitha se koha, u nuk mund ta shpëblejë në tradhti atij dhe ja ku është dëshmia po i gojë saj. Basai Yusufi flet për veten e tij, thotë uma u bëri unë vesi. Inna nassh la amarat bis-su'i illa ma rahim rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Po un nuk e pastroi veten timen, them që un jam i pastër me radh, domthonë dhe, dhe kjo është nga modestia që kishte Yusufi, sepse ai në vërtetë ishte një njeri shumë i pastër. Jo i pastër po njëri shumë i pastër, më i kulluar. Po nga modestia ti e tij thoshte të llojjeje, edhe sepse besimtari e akuzon veten e tij nga së pastëtin ia dedikon Allahu që vetëm Allahu ja dorën pastëtin njerëut. Thot, unë nuk e pastroj vetëtimë, thot. Sepse vetë te urdhon për të qejë vetëm atë kur do të më do të çfutuaj për sherrët e saj, thot. Allah, ala, dhe Allahu subhanahu wa taala është falës dhe mëshirues. Mbasi pastrohet nderi i Jusufit dhe përgatitet asgjë që ai të dalë me kokën lart dhe të marrëshpëlimin për Allahut, çka ndonjë para heredit. Atëherë thot mbreti, wa qala al maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Thot mbreti, mos sillni këtu që un ta mbaje atë për veten time, ta zgjell për veten time që të më shërbejn në pushtetin tim. Nuk do më zjatemi shumë. Meditoni pak dy gjëra. Bukuria e Jusufit edhe dijen e tij të madhe. Bukuria e Jusufit ishte ajo e cila u bën shkak që Jusufi fut burg. Apo ja Bukuria ishte ajo që u bë shkak që Josufi u fund në burg. Kurse dija e tij ishte ajo që u bë shkak që doli Josufi nga burgu. Prandaj mos mburrit jeri me bukurinë e tij sepse ajo është sprovë. Por të tregohet modest, sepse Allahi mëdhoro kujt i dhuron bukurinë e sprovon. Dhe gjithashtu ta di se bukuria më e madhe e njeriu është bukuria e shpirtit, bukuria e dijes vërtet. Bukuria e zbatimit vërtenes, edhe të vërtetës dhe afrimit vërtet. tek Allahu subhanahu wa taala, ky është shpërbimi i dynjas, edhe shpërbimia e ahiretit është më i madh për besimtarët e vërtetë. Lutsullahu ne madhruar që ne bëj për besimtarët e vërtetë, lutsullahu ne madhruar të na japi pofundimin e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Lutsullahu ne madhruar ta bëj ditën më të bukur të jetës tonë, ditën që do takoj të takojmë atë me punë më të mirë, ato që janë pofundimi dhe vula e punëve tona dhe ta takojmë atë ndërkohë që ai është i kënaqur për ne, Allahu ashmolem me të gjithë.